i, i sve tu ga duha. Do da bismo se mi ovko okupili sabrali u crkvi. Mnogi prije nas, a radi nas i radivavih naših sebranja, a za od nas koji prinosimo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 Ne od čovjeka, jer mi smo danas u dilemi da li da primimo ono što Bog daje kroz vjeru pravoslavnu i crkvu pravoslavnu ili da izaberemo ono što ljudi daju. Velika dilema pred našim rodom, pred našim narodom. I zato ova nedelja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 I što je još gori i opasnije, bezmjernim količinama mrtvih informacija, jedući leševe, mislimo na sadržaj ovoga svijeta, knjige, filmove, muziku, učenja, i tu novu, ne zove duhovnost, mrtvu duhovnost, to je, braće i sestre, gore nego da jedemo mrtvoga čovjeka.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 Sveti i oti su osjećali smrad strasti. Ka su im ljudi privazlli, pomi su su osjećali demona koji vlada ime. Demon bluda ima svoj specifičen smrad. Narkommani imaju specifičen smrad. Neršteni imaju vonj ili smrad, koji ne dolazi samo iz ljudske prirode,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 i proslave Oca vašeg koji je na nebesima kad vidiš čovjeka hrišćanina ponavljamo rijetki su ne može se ni vidjet danas nas od celine ovih površina na kojima vise oveševi odrani kad vidite čovjeka božjeg vi vidite da je njemu otac na nebesima vi vidite da je on hristov brat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 Mali tu nešto što nama pripada, nešto što možemo da nosimo, a sigurno je da ima. I što više budemo privozili crkvi, iskrenije, odvažnije, hrabrije, onako kao junaci vjere. Ja sveti oci bez izuzetka bili su junaci, bratje, neustrašivi. Carevi su ih se bojali.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 kao on što ne budeš lijep kao džaku na vakum Srbine što ne budeš lijep kao Sveti Simeon Dajbavski Crnogorče nosi grdan i pregrdan kao bezglavi ljudi, zombirani ljudi iz gubljenoga svijeta što ne budeš kao Sveti Sava što ne budeš pametan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 da i oni budu le potom prinuđeni sve i dobrotom prinuđeni da slave oca našega koji je na nebesima amin bože daj